Jag inte ens vad vi heter. Ska jag säga? Snälla, Jo. Jag säger, Förkrök med Olle och Matte! Wee! Yay! Tjo! Tjo, hur är det? Det är bra. Det, var... det är jättebra faktiskt. Var har du en... en dag vart? Det har varit... nej. Jag är trött. Men jag vet att jag är <laughs> du är inte nej, trött Nej, det har, har varit en väldigt lång dag faktiskt. Nej, inte för lång. Men alltså, jag är lite trött kan ja. man väl säga. Helt enkelt. Ätits lite dåligt. Bra, ja, men det blir alltså. Sov lite halvdåligt. Ja. Och sen jobbat och ganska länge. Så ja, hur är det med dig? Det är bara fint. Din dag har varit? Jag har så hårt idag. Jag har vaknat. Börjat gå Paradise. Mödsamt i internetet. Och vi har bara hackat och då har jag och sen kom min pojke här från skolan För att han nu börjar tidigt Och sluta tidigt Så då blev det mys hela dagen Kollat på Breaking Bad att Och det här, sen är jag och hit Och så har vi höll på att försöka Måra micka det här mm. Det tog ett tag. Det gjorde ju det Så vi kanske kan be om ursäkt redan nu ja. eh, Det är mycket svårare än vad man tror Alltså verkligen Vi tror med att, att man plugga in och köra Men vi vill testa först Alltså, det gick ju inte bra. Ska vara katastrof. Det var katastrofalt så här, en av oss hördes knappt och den andra mm. bara hördes. Det lät som att skrek. Ja, men verkligen. Men eh, nu hoppas vi att för nu har vi suttit med lite inställningar och provat och så här. Mm, men, så ja. Vi hoppas att det blir rätt nu. Men det känns som att det låter en pol bättre men men. Eh, men vi kan ja mm. ifall det inte är bra så ha lite överskjende. Det är ändå första avsnittet. Precis. Vi det kan inte vara liksom 21. Nej, vi kan ju inte vara liksom. <laughs> Lite okay, men ska vi förklara lite om vårt koncept eh, och vårt eh, val av titel och så vidare. Det tycker jag verkligen vi ska ja. göra. Um, berätta. Vi gillar att fila här i livet. Jag tänker att vi behöver ha en obligatorisk alkoholdag. <laughs> alkoholdag. <laughs> men, men vi tänker så här. för ett med oro och matte. Um, och då tänker vi att vi har en drink i varje avsnitt som vi presenterar. Det kan vara um, något vanligt typ eh, lite vin som vi har idag. Typ bara ett tyst nicka och så vi inte på här. <laughs> Men vi har en liten bubbel och vi fira första avsnittet med. Och det är onsdag. och vi har tagit två stora beslut idag. Mm. Men eh, det är kanske inte vi behöver berätta om vi är än. Utan, eh, det tar vi lite senare. Vi tar det lite senare. Ja. Uh, nu blev jag såhär bara, oh, shit vilken beslut det Då <laughs> Du har redan ja. gått vidare Ja men verkligen uh, nej, men, Och uh, att då kommer vi ha blandat uh, en drink Av eget van Kan vara något uh, vanligt basic Som alla vet vad det är Kan vara något nytt vi hittar Det kan vara något nytt på själva Men för att ge er och oss själva lite bättre drink Inspiration När man har tröttnat på den vodka hela tiden. Precis, eller ja. helt enkelt har kommit över den grejen med smuggelvodka. Mm. Och känner att nej, ska man kanske ta och dricka något gott? Precis. Det vore ju faktiskt trevligt. Mm. Så ja, jag är fan skitpeppad. Jag har astag, ja, tack. Fann, det är så ja. sen kommer vi inte bara snacka fylla av alkohol hela tiden. Verkligen inte. är lite informerat. Men vi kommer att prata om livet. Ja. Hela. Vi har ju varit med om... En del. Okay. Vi är ändå hela 19 år. 19 år gammal. <laughs> men vi kommer att prata... Vi kommer nog prata lite så här. festminnen, lite så här kul Och sen lite djupare grejer Precis. Vi tar väl bara och pratar om det vi vill prata om, Jag helt enkelt Jag har det som rör oss i livet och livet Vi är, lite. Det är ganska, riktigt, vi pratar ju om det mesta i vanliga fall också mm. Så det känns ju ganska naturligt att bara snacka på lite Precis, hoppas att folk vill lyssna på oss För mm. <laughs> Okej okay. Så här första avsnittet hade vi tänkt att vi skulle ställa lite frågor till varandra mm. För att det är en bra grej, var så första avsnitt ja. Och det är inte konstigt att vi inte är först Nej, verkligen inte det finns Men ju... så kommer inte några dryga kommentarer här, måste bara kopiera alla så att Vi Nej. vet det okay. Nej, men grejen är att det är alltså, två helt random personer från ingenstans då vill, veta då vill man ju veta lite grejer. Ja. Men samtidigt, hur jäkla tråkigt det är inte. Alltså jag bryr mig inte om vad ni heter i mellan. Vi har tagit lite roligare frågor. Så vi kanske ska sätta igång. Ja, ska du börja? Jag börjar jättegärna. Mm. Ja. Eh, då är det min första fråga då. Vilken är din bästa partylåt? Min bästa partylåt! Alltså just nu har jag inte festat ut hela som har får jobbat. Men någon som är en är Bonfire. Mm. Med Felix, vad fan heter han, j, -j, -j a e h N. Hur säger man det? Jag har ingen aning. I, ska jag sätta på det lite snabbt? Ja, ah, det kan vi. Så det låter det din drink som du väljer först på förfesten, mm. sen när ni landar på någon bar tvärg till klubben och sen om du inte är tillräckligt full och du känner att när klockan börjar närma sig ett, två så börjar du dala och vill du vill ha något mer för liksom. att var... komma igång igen. Ja. Vad dricker du på de här tre tillfällena? Först och främst sjukt bra fråga. Mhm. Mm jag tycker helt ärligt det känns som att det beskrivs mycket av en person. Ja. <laughs> Vad man gillar att dricka. Ja men det gör det. Det gör verkligen det. Uh -huh. Men eh, nu på senaste tiden har jag verkligen. Eh, alltså jag dricker typ bara Prosecco. På ja. förfesterna. Mm. Grejen att det är ju supergott. Eller så kanske jag dricker rosé eller vanligt vitt. Men eh, Prosecco är nog ändå favoriten. Sen när man kommer till baren eller lite alltså ute i men ändå för så brukar jag antingen ta en mojito eller en berlini. Och eh, de två är ju helt gudomliga, helt ärligt. Bästa drinkarna. Bästa drinkarna. Eh, men sen också när vi kommer till klubben då. Jag dricker inte så jätte, jättemycket ute om man inte blir bjuden då. Mm. <laughs> <Yes>. <laughs> Nej, men alltså ofta så, jag är fett generös. Mm. Jag bjuder jättemånga drinkar. Men eh, alltså. Nej, men jag brukar ändå vara ganska så här rimlig i mitt drickande. Mm. Så jag brukar eh, inte köpa så mycket. Men om jag börjar bli nykter lite, då är det shots. Det shots som är där. Då är det alltså hard or go. Home. Ja, precis. Då är det fan shot race. Mm. Alltså race. Understry ja, ja, ja. understryk stryk, race <laughs> utan det är Vi snackar några stycken ja. Vad gör en bra förfest? En bra förfest gör att man är i fucking tid Jag blir så jävlar För att när man har förfest Då har man ju en begränsad alltså man har ju en begränsad tid på sig Innan man ska dra igen mm. Och oftast typ, om man är hos någon som bor längre bort Så kanske man bussar passar. passa och så kanske man använder på klubben vid 1. Och då blir det om folk droppar in i typ. Alltså, okay, 8, okay, typ säga 9. Halv tio, det finns ingen tid kvar då. Så var i tid var gärna lite på typ klockan 6 eller typ klockan 5 sju. Alltså, Ju bra... längre i förfesten så bättre. Ja, alltså förfesten brukar som är roligt. Och då kanske man alltså, är man. Det är där man slipper, man slipper nästan, off, eller ofta slipper man trägga jävlar. Ja. Man slipper folk som spyr. Precis, och man är, man är också... taggad, man vill bara köra på liksom. Precis, och så är man folkens med när folk man tycker om att umgås med. Och jag skulle säga att alltså man vill inte vara för många, man vill ju inte vara typ 20 personer på en förfest. Man kan säga 10, mellan 5 och 12 kan jag tänka mig lite det är typ perfekt för då man pratar och umgås med alla. Det man vill på en förfest och typ så här, catch up med sina vänner som kan träffas ofta. Um, och så att jo, det här med att man har bra med tid, kommer man för lite tid då kommer man börja shoppa och då kommer man bli alldeles för full, alldeles för fort och då kommer inte... 40-fasoner Ja, inga jävla 40 Nej, så det det och att man har bra, härlig musik och eh, att man är väl förberedd och kommer i i tid så att klubben inte är full framme Du är förfästig gulen Mm, det Det är jag som ska ställa nästa fråga. <laughs> ja, det jag är bara, det <laughs> okay, Jag ska Um, din absoluta favorittrend Inför hösten Min favorittrend eh, inför hösten Är nog Skepparhatten Jag har sett jättemycket nu det senaste eh, På massa olika alltså, Både bloggerskor Men även typ alltså, folk runt omkring mig Och eh, innan har jag tyckt var det var Svårburit plagg Eller så alltså, svar kan man ju säga ja. Men eh, Alltså det växer, växer verkligen för mig. Jag tycker det är skitsnyggt. Ja, men det är fett fint. Eh, men fett. sen eh, tänker jag också kanske chokers. Det tycker jag är väldigt fint. Ja. Så jag har planera, eller har kollat in några stycken som man kanske ska införskaffa i någon. För det gör verkligen en hel, alltså en hel outfit. Ja, men det gör verkligen. Eh, det är den här detaljen som... Precis, sen alltså du sa Ja. Så... Ja, vi... ah, ah, men de två, säger jag. Mm, bra. Nice. Eh, då kommer nästan en, nästan en liknande fråga till dig idag. Vilka plagg är ett måste inför hösten? Mm, alltså jag har inte jättemycket fokus på plagg just nu utan jag är mycket fokus på alla plagg i olika material. Men om jag ändå ska tänka plagg så är det att ha den perfekta stickade tröjan. För det är någonting jag har gettet efter och ser att alla andra har. Jag har ingen själv. <laughs> Nej, men det är hitta något som... Vad är den perfekta stickade tröjan då? Men jag tänker grovsticka i ett lite luddigt material typ. Det är inte jättelubbigt men alltså lite... Är det så här kashmir? Ja, men lite kashmiraktigt. Uh -huh. Det behöver kanske inte vara kashmir för det kan bli ut. Typ. men imitation. Eller äkta vara. Det konstigt. Ja, en stickad tröja antingen en med turtleneck eller en med låg hals eller en med typ halv liten turtleneck. Ja. En stickad, bra, bekväm, varm, tröja. Det funkar till det mesta när man blir att man ska på sig, tycker jag. Så det är men nu när det börjar bli lite kallare så är, finns det ju typ inget i in gemysgigare än en stor stickad tröja. Nej men det är helt underbart. Så på jag håller med dig hundra procent. Så nice. Okej, okay, men då är det min, min fjärde fråga då. Mm. Nej, tror jag. Nej, jag har inte ställt frågan till dig. Nej för du som ställde frågan till mig så nu ska jag ställa Oj. Så var det. Vänta inte. Eh, jo, du skrev din gymnasietid med tre ord. Oj, den var svår. Mm. Eh, min gymnasietid var självförverkligande, eh, tacksam och förjävlig. Ja, bra. Mm. Bra val. Jag vet inte om vi behöver... Eh, Gå in med det på detalj. Det kanske, kommer. Det kanske kommer. Vi kommer. Vi kan säkert ha ett avsnitt om gymnasietiden. Mm. Egentligen. Ja, det, För är det. Det, det är ju verkligen en jätteviktig och speciell tid i sitt liv. Ja, alltså Man utvecklas, man går från typ så här. barn till vuxen! Mm. Alltså, det är ju när man, alltså man börjar ettan och när man tar studenter, eller man två helt olika... Jag tror inte jag har en enda cell kvar i min lilla kropp, typ, Nej. från den tiden. Nej. Liksom. Mm, det var. Ja. Nu kommer min, min fråga då. Vad värdesätter du mest i en vänskap? Det är att man inte dömer varandra och typ håller tillbaka varandra när man försöker göra nya grejer som man kanske inte brukar. Då vill man inte ha en vän som sitter och bara. Nej, borde du verkligen göra det eller mm. och tänk på det här eller det här? Eller man kan säga att tänk på det här och det här, men det skulle ska ju inte vara konstigt i. eller typ man ska ju peppa personen eh, oberoende typ på vad det är den verkligen att den ska och eh, ja, det är det som jag tänker ja. spontant är det viktigaste för att det är det jag har inte har haft i vissa relationer och känner att jag har uppskattat väldigt mycket i dem jag har och det är typ därför jag har kvar dem jag har kvar mm. Jo men Något så kände att jag, jag typ med har, Stäckte upp i med alla mina vänner Som typ tre men, <laughs> Nej, men alltså Man märker verkligen när man blir äldre Och man kanske, man kanske inser vad man vill göra med sitt liv Att då blir det så himla mycket viktigare Att omge sig med människor som pappar en Och liksom precis. heja på en Som är, alltså, som är lite av en fans ja. <laughs> Förstår du det? ja, men du fattar men, vad jag menar Men för precis, speciellt nu är vi I en sån ålder där man gör en jättestor förändring Som vi har pristat studenten mm. Det blir så här. vi ska gå ifrån Att gå gått skolan hela vår liv till att kanske utbilda oss och börja jobba Många flyttar Och då måste man ha sina vänner där som stöttar en Ja, verkligen och eh, på Alltså jag vill ju verkligen säga. Var... Alltså jag är ju mina vänner Alltså min, de, mina riktiga bra vänner Jag är deras största fan mm. För jag är verkligen så här. Gud du är duktig, du är bäst, hej dig, hej dig Och det är det som... jag vill ha tillbaka mm. Som man ser upp till på något sätt Precis och som man kan typ inspireras av varandra Ja, ja men jag, jag, jag håller, ur, ja Gud vad klokt Okej, okay. um, vilken är din favoritpodd? Oh, min favoritpodd? Ja, Ska jag ta svenska, eller du kan bara lyssna på svenska. Alltså podd. jag har lyssnat på några som är amerikanska mm. främst. Jag har lyssnat på Oprahs podd. Ja. <laughs> Skitbra faktiskt. Ja, okay. äh, den finns också inte kvar längre. Nej. Så jag undrar vad fan den är, för jag vill lyssna på mm. svenska Oprah. Nej, men eh, utan tvekan Hand om mandag, oh. fredagspodden bästa. De är ju alltså, De kan ju vara Darlings. De bästa människorna som finns Helt ärligt Och att Nej, jag tror de har hjälpt så många människor Utan att de liksom vet om det Ja, men de har de säkert ju. Ja. Nej, men de är ju faktiskt två otroliga människor bara. Det är de Next question skulle du vilja vara känd? Oh hell yes! Och i så fall, på vilket sätt? På vilket sätt? Mm. Ja, att bli artist kanske inte är det sättet som passar Säg <laughs> du sjunger ju så jävla bra. Jag är typ på <laughs> eh, Men precis då. Jag, eh, jag hade kanske bli lite småkänd som någon form av medieprofil. Mm. Via podd, Instagram. Eh, att vara sänd som en vetti människa. Um, med eh, oss bra mm. Väldigt bra sagt. Ja. Det är väl det, är det, det jag, jag vill. Jag vill. Det För jag det att man som vill. vill ju inte vara Rihanna känd. Nej. Det hade varit cyniskt jävla jobbigt. Jag tror det är så jävla. Det vi ut utan att... ja alltså det blir bara destruktivt och man kommer upp. Man så. typ dö. Ja. Alla kommer vi Ja, men alltså i förväg av knall. Typ. Ja. Nej, men alltså att vara så känd som att man får sitta på front row på Fashion Week. Mm. Där går <laughs> Men om. Herregud. Okej, mitt huvud. Skål vi se. Vart ser du dig själv om ett år? September 2017. September 2017. Shit, långt det låter. Det jag låter tror typ ju... att det 2013 fortfarande. Nej men gud, jag tror typ att det är 2003, alltså jag har ju stannat i tiden. Ja. Nej, men eh, september 2017, då har jag, förhoppningsvis, gjort många av de resorna jag har planerat, äntligen. För... We are going to Ibiza! <laughs> ja, det hörde ni i min sångrusta. Ja, precis. Ja. Nej, men jag hoppas verkligen att jag har Rest lite mm. Gjort alla roliga grejer Jag har den här podden Går bra mm -hmm. Jag har en blogg som går bra mm. Jag har förhoppningsvis Startat upp ett företag Och eh, Jag mår jättebra Alltså jag har liksom eh, Inte landat i mig själv, för det har jag gjort ganska bra Men jag har både landat i mig själv Men jag har också liksom vågat Ta mig vidare. Precis. Bara stannat upp lite nu. Och sen så skjutsas jag iväg igen. Och kör på. Super. Det tror jag. Men sen om vi tänker specifikt vart jag är. September 2017. Vilken, så är väl kom. vi i New York. Uh, på Fashion Week. Förhoppningsvis. Annars alltså jag tycker att vi åker dit och typ sätter oss utanför. Och typ på att mm. ta det löser sig det löser sig men det är ju planen det är ju halvt spikat nu vad Ja det är verkligen så eh, då är det dags att sätta, eller göra det där kontot då. först i bittsakontot och sen eh, fast week. week kontot nu ska bli bjudna fast nu går <laughs> jag, bara, jag tror jag har stora drömmar men då, det då okay. måste vi då själva så nästa fråga <laughs> <laughs> okay. ah. eh, om du vaknade imorgon och hade fått en förmåga eller kvalitet vad skulle det vara. Ja, jag tänker att det var jättekul att kunna flyga. Men samtidigt, vad fan ska jag ha den förmågan till? Folk kommer bara att att man är weird som flaxar omkring upp i himlen, vad fan går. Så jag tänker att kunna läsa tankar kanske är lite mer li livande. Givande i livet. <här> <här> Givande i livet. Livande. Lite mer livande. <här> ja. mm. Nej, men jag tänker att man kan utnyttja det mot personer som om man ska ha ett nytt jobb så kan man säga det ens arbetsgivare vill att man ska säga. Och man kommer vara jävligt bra på att argumentera. Och få saker bra. som man vill ha. Och man kan läsa vad alla andra tänker. Verkligen. Om man kan typ lura. Nej, det kan man inte. Jag tänkte att jag kunde ändra tanken men det kan man inte. För det är också mycket bra att jag bara lurar typ på och så får jag allt gratis. Nej men seriöst. Det är ju Du behöver verkligen stäppa i bättre prioritering i livet. Nej, jag skojar vara. Du har fattat bra prioriteringar ja. faktiskt. Det är ju peppa varandra. <laughs> och nu skämtar jag bara. Du, ja. okay. Jag bara känner att du kan, du kan sikta högre. Ja. Vi ska få ett jobb för ska. jag behöver det. Ehm vad heter du Christa polit? Ja, nu är det där man, man, man har ju frågan. Det är helt patetiskt. Ja, det samma. Um, ditt bästa plagg i garderoben vad är det? Mitt bästa plagg i garderoben är skinnskjolan. Mm -hmm. jag äger typ 5-6 stycken faktiskt. Goals goals, nej. Men jag alltså jag har alltid tyckt det det ser så jävla bra ut helt enkelt. Mm, är, är att den, man kan klä upp det och klä ner det jättebra. Um, och sen så såg jag väl ganska mycket med min rob. alltså jag häder lite färre plagg eh, som jag koll på och kanske försöker sköta om. Mm. Eh, men jag ser till så att jag kan använda det vid många tillfällen. Precis. Så det är skintjolen. Super! Vem är du på efterfesten? Uh, den som sover. Är du där? Alltså jag har typ varit på efterfest en gång i mitt liv. Jag tänkte precis säga, vi har nog aldrig varit på efterfest tillsammans. Alltså jag är inte alls gammal, <laughs> Jo gör det är men det, jag vet inte. Det är långt att. Jag har ingen aning. Jag har inte varit på så mycket gästfester i mitt liv på. Vem, tro, så, vem alltså, tror vem tror att du skulle vara då? Det så jag jag blir jävlar trött. Ja. Jag, eller du beror på ifall du fyller hon inte dala innan för den har dalat. Mm. Då Du blir mär. Det, det finns ingen otvända. Det finns ingen otvända för mig, utan då är jag såväl. Ja. Alltså jag har nog aldrig däckat riktigt Aj, det Men då, då är jag typ tjurig och vill gå hem ja. Men ifall jag är fortfarande på tårna Då kör vi Men sånt, det känns som att efterfest Det är då allt dåligt sakerna jag tror inte det är, det är inte mycket bra grejer som händer på efterfester, efterfester. Alltså, tror Det Tror du blir... det? Ursäkta, sopp och blägg eh, Fashion week efterfester Ja någonstans. men det är ju en arrangerad efterfest Som ja. är typ festen ja, det är så. Men jag tänker typ såhär man kommer från klubben och bara. Ska vi på efterfesta med Aha jo. Då blir det typ Och hur många gånger har man inte hört Åh, ska du med till mig på eller hem till mig bättre? Vadå, man kommer dit själv nu på sjukkillarna. Det var inte vad jag tänkte mig. Det här var inte planerat. Jo, <laughs> men det är typ sånt som där. Det där är ju det som händer. 9 av 10 fall. Ja, vi Nej, kanske, det får, vi kanske får styra kanske efterfest imorgon då? Ja, vi ska inte få följ oss Imorgon på fredag menar jag. Jag ja. har noll koll på för ja. är ditt frikort. Oj, mitt frikort. Jag vet inte Alltså att, kommer du att man har haft så jäkla många kändiskrusher i sitt liv mm. Alltså man har varit besatt av folk Pira <laughs> Precis Alltså jag vet inte hur många jag har haft Och jag har ju verkligen tyckt om dem mm. Men eh, Jag kollade på en film nyligen. Den här, en bok som jag också har läst Livet efter dig eh, Den heter Me Before You På engelska Då är det han Sam Claffin som mm. har varit med i Hunger Games också mm. Fast han har ingen snygg roll där. Nej, men, alltså grejen jag kommer, typ, jag kommer typ inte ens ihåg Att han har varit med där mm. Men jag vet att jag Alltså, jag läste det någonstans mm. Typ Men Nej men han är så jävla gullig mm. Så han är hela mitt nu. Men sen Alltså det här är så sjukt också Alltså de jag tycker är så jä... alltså, jävla Lite snygga sånt, de är kanske mycket äldre Oh. Och då känner jag bara oj. Jag är en stör människa. Give me some sugar, sugar daddy. <laughs> <Superfrikt>. <laughs> ja. Men du vet, alltså, alltså, jag tycker det är verkligen typ... Men alltså typ 35? Eller 30 ja, är fast... 50. Jag alltså ser typ lite av allt. <laughs> <laughs> ja, det är okej, det är ändå typ 20. Ja, det är sant. Ja, ja skitsamma. Mm. Men sam kraffin. Han går hem. Okej okay. Vad skulle du göra i livet om du inte behöver arbeta för pengarna? Oh, eh, jag hade inte arbetat alls. <laughs> Nej, men jag hade lärt mig med, med något som är kul. Eller, det första jag hade gjort hade varit att resa, jättemycket. Vart hade du rest? I eh, runt, tror jag. Då hade jag gjort det? Om jag hade åkt till alla sådana här måste-ställen, typ såhär. Jag hade åkt till New York, jag hade åkt till Hawaii, Ibiza, typ Japan jag hade åkt till, jag åkt till Kina. Jag hade åkt till Indien, jag hade åkt till Ryssland, jag hade åkt till USA. Nej men det är också en stora ställen, så är det mellanlandet, typ, överallt, på, på vägen liksom. Jag hade åkt till Sydafrika och Nordafrika, inte för det ett land, men region, och man Ja. så. det har jag gjort, men det ju inte hela livet. utan jag Alltså sysselsatt med, med något som jag tycker är roligt. Och det jag helt tycker är kul att skapa saker. Så jag hade haft en, skapat en blogg. Så jag hade bloggat kulösa. Jag hade nog jobbat mycket med kläder, tror jag. För det tycker jag är roligt. Och. Jo, skapat saker. Mm, men du har alltid varit ganska kreativ. Precis som något kreativt har du. Jag har varit grej Nu ja. Ska jag hitta den här igen då? Hmm. Vem är din stilikon om någon? Oh, min stilikon. Jag alltså eh att jag tar ganska mycket inspo från olika håll. Mm. Alltså jag är, använder typ Pinterest väldigt frekvent mm. och liksom sparar specifika outfits eller ett specifikt plagg och sen så har jag nog ganska mycket egna tankar om vad jag tycker är snyggt men eh, ja, alltså jag har en bloggerska som är här från Sverige idag eh, Lovisa Barkman som jag tycker alltså jag tycker allt hon har på sig är helt alltså hon ser så himla fin ut varje dag liksom. hon kan inte vara ful hon kan inte ha på sig något fult heller utan hon alltid är ut. så eh, henne tycker jag alla borde kolla in på typ lovisabarkman.se eller något jag nice. Googla! Det går yes. snabbt. Eh, om du visste att du inom ett år skulle dö skulle du ändra något i ditt liv? Ja, jag hade att all... Nej, det är det inte. Jag hade nog kidnappat alla jag känner. Och tycker jag. Inte mm. de jag känner som tycker <laughs> Alla jag känner och som jag vill ha en omgivning så hade jag tagit med dem. Och så hade jag åkt och gjorde runt jag menar, man vill inte missa saker bara för att man kommer att dö. Nej. Det blir begränsat på varför jag ska dö. Jag kommer att göra allt. Jag kommer att... Först kommer jag låna en bank. Men du spårar! Nej, mm. men jag måste ha pengar för att kunna bjuda alla jag vill ha med mig. Med mig. Mm. Och sen så skulle jag tagit med mig dem överallt och bara, Gjort musiga, roliga Och sen så hade jag inte velat dö på sjukhuset. För fan vad tragiskt, så jag letade till typ. vattnet och bara... Mm. Sen Ja. <går> <går> ja, om du inte blir en plågsam död då, för då kanske jag vill ha massa knall. Men nu handlar det ju inte om... Du får ett år så jag inte känner något. Goals. Ja. Nej, min gud. <går> om, om, nej, så här, okej, om ett år så kommer du bli sjukt i huvudet. Men vi säger så här, om ett då år då, då dör du. Men hade du verkligen gjort det, hade du inte... Alltså kolla, om du har ett år kvar att leva det är ju alltså, det, typ det som krävs för att få folk att göra, säga vad de tycker och göra det de verkligen vill. Mm. Alltså. Det är ju hemskt att det är så. För egentligen har vi alla. Vi alla kommer ju där. Man, ja, alltså man vet ju inte när man dör. Så. Nej, precis. Så varför gör man inte bara det man vill från första början? Och varför är man inte bara stark i sig själv och säger vad duper. man tycker? Tror det, Men vi är ju ändå på väg, tycker jag. Alltså personligen, du och jag nu. Jo. Um, bara, ja, men vi, kan ju, inte, men, vi ja. kan ju skita er kidnappa. Du kan skita er kidnappa alla mm. Och kanske bara ta, dig. ta mig. <laughs> och så åker vi världen runt. Ja. Och har det du gött. Nice. Har du kanske en sista fråga till mig? En sista fråga. Vilket är ditt bästa dance move? <laughs> <gasps> Mitt bästa dance move. Ja. Det här är faktiskt helt otroligt att du frågar den här frågan. <laughs> Jag tror inte ni förstår hur mycket Alltså, nu har inte vi varit ute tillsammans jättemycket det senaste. Ja, vi har varit ute tillsammans en gång och jag var skitfull och typ spygde ner oss. Precis. Men <laughs> så du har ju faktiskt inte sett min utveckling i livet här. Din dance moves utveckling. Min dance moves utveckling. Alltså, alltså jag är en first class stripper. <laughs> det, det, du förstår det, inte. Det, det vet jag från typ sen när vi var i 8. Och gick på sån här uh... det vet typ inte ens namnet. <laughs> men nej men allvarligt diskon för Hagstan i relev. Precis. Eh, nej men allvarligt säger jag, vet inte vad som hände. Jag bara det bara alltså innan var jag simma så så, en sjutt och sen bara. Nej jag behöver inte ens ta en sjutt. Men typ alltså vi snackar lap down, <laughs> vi snackar lite alltså om det finns en sån pool, då bor du där. Jag hänger där. Vi... jag hänger där hela kvällen ja. och alla bara applåderar och det är fan så underbart. så alla snygga killar där ute som lite tunga. Hitta om <laughs> Nej men grejen är att jag, jag går loss. Alltså jag dansar ju. Jag hatar att bara sitta och prata typ. Ja. Alltså, är det är ju trevligt. Ja. Men jag får ju panik. Jag vill bara gå och dansa. Uh -huh. Så jag tror jag har gått och dansat jag tror jag så dansat flera gånger själv. Alltså, det bästa jag vet ni för grupp prata om typ saker. För Det är så jävla mycket ruggler typ Ja, men det blir som krock för att vi som är öppna hela tiden ja, Vi bara väntar på att folk ska bli fulla ja, så, så att de, så de kan, kan man Så lite. man kan ha en riktig konversation med dem typ Eller, nej, Men alltså jag är ingen upp Jag har inga den Men jag står där du typ hoppar i otakt <går> Där du <vi börjar går> ja. slår folk i ansikt <går> Men gud Ja, nej det fan Jag ska ström, lära ja. dig allt jag kan Men det är ju det sträget för att vara 1,60 Är du bara 1,60? 1,61 ja, Kanske Åh oh, jag är ännu 65 och jag tycker jag är kort oh, Gumman. Jag är jätteliten som oh, brukar ja. ut inte klacka så man kommer upp lite ja. Men man står där bland massa Män Som är ännu NO mm. över ännu NO mm. ja. Och så har man bara armhålor Och armhågar i ansiktet Men ja. det här är inte trevligt Verkligen inte <laughs> Nej. Ja, vi får la... Men vi ska faktiskt ut På fredag Uh, alltså, ja, så då blir det bli lite dansande. Det ska bli sjuligt. Det är så är jävla roligt. Alltså, jag har knappt varit ute nu i sommar för att jag har jobbat så mycket. Ja, men inte jag heller. Jag kanske. Jag har varit ute två, tre gånger tror jag. Tre. Jag... jag har nog. Jag inte. Har... Jag, har... jag, har... jag har glömt. Nej. Jag har glömt. Ja. Så att det var säkert typ, att du varit ute en gång. Och sen har jag inte varit ute och druckit in med din en gång. Och sen mm. jag har du jobbat och så är det jag har köpt ja, men jag... Så jag har ju inte varit ute på riktigt sen upp typ studenten. Nej. Nej. Nej, men jag tror man alltså efter efter balen och studenten behöver man faktiskt vila lite från alkohol, helt ärligt. Mm. Ja, jo, lite. Repa sig lite. Mm. Ta en sida. Ja. Och skukt år nu, så det lär ju bli en jävla massa ski, Shit. Yes, fucking. Ja. Rolig. Det är helt galet det att du ska göra som det. Så. Som någon de vet om att jag kan hon. Call me. Ja. Ring Matilda. Precis. Så skulle vi bo i iglo som min mamma föreslog. <laughs> nej. Ja. Ähm. Men visst var det kul. Alltså, det känns så jäkla roligt att bara det känns att sitta och, och prata. Och det känns naturligt, inte alltid kryftat. Nej, det är precis. fan du västann jag det. Bästa, ja, alltså, man vill ju ändå göra saker som känns bra. Mm. Alltså, nej, men, <laughs> men det ska kännas naturligt och fröntigt Ja, och... precis. Och sen så får vi se hur, hur vi gör. Mm. Alltså jag ser skit mycket fram emot det här det blir, jag det blir bara, så jävla ja. dåligt Alltså vi har pratat om detta i Typ två månader Ja, Eller? En och tre och en, Nej. Men jo, vi pratade om det ganska snabbt Ja, men i alla fall Vi har pratat om det under sommaren Och en av vi bästa. Och så bara gick vi och köpte två svindyra mickar Precis. Och sen satt vi igång Började planera lite Så, yes. känns så jävla bra Tackis Vi måste bara köpa en Mac, så att ja eh jag kan ha bra ljud på Jag resonans det det Precis. Precis. Mm. Ja. Okej. Okay. Ja, ska vi auta nästa veckans avsnitt. Absolut. Tema. Det kan vi jag göra. tänker ha lite tema baserat för att få någon form av struktur ja. på det hela. Och sen så har vi alltså typ, det är ju lättast för då vet vi så här okej, okay, idag vill vi prata om det här. Folk vet vad de kan förvänta sig lite. Och sen ifall de vill lyssna på något speciellt så vet de ju vad de ska leta efter Det känns ju skitbra Så nästa vecka kommer vi prata om rädslor Och jag känner att det kommer säga Så mycket om oss som Det kommer ju berätta hur mycket som vad, Vilka vi är och Vad vi har gått igenom och allt liksom. Det kommer nog bli lite djupt Så vi får inte spåna iväg för mycket Men vi får Det kommer nog bli bra, det krävs lite planering Lite mer planering Precis, det här var ju ändå ganska chill Men det känns som att det är en bra start det var Det är bara bärn, sa Ja, men då får ni ha det så gött där med samma skit i Då hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Puss och kram. The about me. About me. It hurts. It hurts if We're stronger! Look like them mother bitches. Live them drinks, yeah, that's my fitness. View to the fire, view to the fire. Burn your mouth, you can burn your mouth. Think you're right.